Ipar Euskal Herriak unibertsitate bat, galeiten zuen aintzin, inaki goiri zelaia, galde hori bete otetezake mugaz gaindiko partaietzaunek? Bueno, guke beti izan doboz harreman ez Iparraldean dauden unibertsitate zentruekin eta bai bereziki bordeleko unibertsitatearekin Eta orduan, ba, erabaki dugu aspaldin egindako lan horri ba, jarraipena egokia emoteko, e, itun estrategikoa egitea eta eurozkoaldeko kampus bat sortzea. E, nire ustez oso e, apustu polita da, ba, gure bi aldeak elkarreko esionatzeko eta lankidetza bultzatzeko. <gül> Konkretukin nola gauzatuko da aparta hori? Bueno, ba, e, eh, ekintza konkretuak egongo dira, e, alde batetik ikasleen mugikortasuna bultzatuko dugu, e, baita ere kure eskaintza docentea zabaldu, hau da, gradu bikoitzak, eta gure txatorri importantea da, horrek e, esan nahi du gure gradu bat eginda edo e, borbeleko Borbelesko ematen duen gradu bat eginda eta itxarmenean barruan da ohena noski ba, ikasle batek lortuko du titulazio bikoitza e, baita ere doktorego programetan eh ba direnak egingo egingo ditugu hau da Bordeleko Unibertsitateko irakasle batek eta Euskal Herriko universidadeko irakasle batek tesi horiek zuzendiko dituzte, ikerketa proiektuak egingo ditugu elkarrekin, eta baita ere, ba gure enkradu ondoko programetan, e, ba bueno, e, elkarrekin batera adibidezko daudea, adibidez, ba erasmus munduz E, plus programa bat, graduandoko bat moten dugu e, itsasoaren biologiari buruz e, universidade bion artean, eta e, nik uste dut, bueno, ikusten duzun bezala aukera desberdina daudela, eta azkenengoan ninguan beste bat etatuko nuke, eta da Europako ikerketa eremu bikaina sortu nahi dugu bion artean eta horretarako adibidez eh, atzo eta gaur zinpozium eh, bat antolatu dugu eta sinposio horretan eh, universitate bietako ikerlariak bildu dira eta ekintza konkretoak lantzen ari dira eh, elburu desberdine, desberdinekin baina elburu bata Europako Deialdietan ba, proiektuak orkestea finanziazioa lortzeko elkarrekin. Zenderaz, aukera asko daude lantzeko. Eta horren gainean bere, bueno, gure etxat oso interesanteagan beste gauza bat aipatuko nuke. Eta da gure kultura eta gure hizkuntzak ere bueno, ba, ba, ematen, ematen digute nola erreferentzia sistema bat, eta erreferentzia sistema hori indartu nahi dugu, ere, azken batean, ba, bueno. Inakiko, e, doirizelaia. Euskararen inguruan, eta bai. lan egin behar dugu. Parkatu, hain luz eitzekita baitik. Ez, ez, ez. inguruan prezeski egiten duzu, ez da leku fisikorik izanen, galdera lehenbizikoa egindauzugu Ipare Euskal Herriak ze leku kanen zuen Unibertsitate galdea hor baita, ez, haipatu da, akitanen bordalen, ala ere, Euskara eta Ipare Euskal Herriko universitatea? Bueno, eh, eh, argi dago Bordeleko Uniberzidadean, ba, Bordeleko Uniberzidadea eta Euskal Herriko Uniberzitate bat, eta haurek ere beste interesak badit uste, baina hori esan da ere Eusk Bordeleko Uniberzidadaren barruan, badago bainonan dagoen atala, eta hor ere bueno, ba, interesa badu e, Bordeleko Uniberzidadeak ba, Euskal Kultura eta Euskeraren E, batez bere euskeraren ikerketan e, lantzeko, eta lan hordak iugadibidez mitzelena ba, honorizkauza doktorea dala borbeleku universitateak bere garaian izendatuta Ez, horrek esan nahi du ere hor interesa badago, badagoela eta gure aldetik noski egura Euskal Herriko Unibertsitatea, eh publikoa eta guretzat euskera da e, e, ba, gure bihotza, ez badakigu e, oso behar eh bultzatu eta helburua da ere ipar Euskal Herrian eh unibertsitate mailean balguntzea ere. <laughs>